Поглянь на мене, ось я не встиг оглянутися, як уже виріс, так і ти не зоглядишся. Лишенько, невже знову навідалася дика кіска, почувши його клич. Ген майнули ноги в дубняку, і гілля від бігу її схлюпнулося хвилею. Привиділося, соняшні зайчики пустують, мережки тіне й скачуть темними рибками. Позбиралися жінки до безумної дарки сторони, мастять її хату зсередини і з вулиці. Пахне кінськими кізяками, з якими розмішано глину для мастіння. Пахне розмішаною глиною. Пахне просяними щітками, які безкрилими птахами пурхають у жіночих руках, заставляючи на стінах мокрі сліди що хутко протряхаю цього сонячного дня, сама хазяйка безумна Дарка готує для мастильниць обід. Готує на дворі, тут у неї літня кухня. Вогонь через відчинені дверця та плити щось розказує аж десятком золотих язичків. А ти не відходиш від жінок, а жінки мастильниці гомонять, перекидаються крем'яхами слів, і крем'ях, і слова їхні аж наче порскними іскрами іскряться. І жінки-мастильниці, поміж яких баба Килина, без якої не обходиться ні весілля, ні родини, ні з'їздини, гомонять про дуплавого дуба, що росте на подвір'ї. Дуплавий дуб, задягнений у зелену сорочку, з якою стримить костомачам засохле гілля. Сорочка тріпоча на вітрі, Голуби співають, стогнуть у листі. Жінки-мастильниці говорять про дарку, тільки в їхній балашці дарка зовсім не стара, як оце нині коло плити на кухні літній своїй, а молода, і коси в неї висять до пояса, гадюками звиваються, і очі в неї такі сині й густі, що синіших і густіших не буває. А стараста – Засядь вовк походжає перед нею в нових чоботях хромових, які грають на його ногах, наче то дві гармошки грають. Староста засядь вовк похльостоє нагайкою по чоботях, по гармошках своїх, по музиці хромовій, смальцем намазаній. В одній руці тримає нагайку, а другою хоче обійняти дарку. Тільки дарка йому не дається, випорськує, і коси гадюками випорскують А староста засядь сядь вог говорить, як то любив і любить Дарку, і сина Грицька їхнього любить. Ніколи так жінкою дітей від своєї жінки не любив. Мабуть, наслано, мабуть, наворожено, бо як з віків водилося, відьми на княжі горі були, то й зараз вони не переводяться. Бачиш, Дарко, Поліцеї з німцями вже зняли з коловорота ланцюг, прив'язують Грицька ланцюгом до дуба. Хай хоч як смикається, а не вирве дуба з землі, вже руками-ногами не ворухне. А затятий такий, затятішого світ не бачив, його другий день мордують, а він не признається, таки геройська дитина в тебе від мене але хоч би й мовчав, а мусить признатися, де ховаються партизани в лісі, бо сам партизанить, бо знає, було не попадатися у наші руки, а попався, то кажи, хлопче, а коли ні, то ми примусимо. Змусимо матір заговорити, мати знає, з ким ти водишся і куди бігаєш до лісу. Комендант Хорст додумався сина мордувати перед матір'ю. Збіса мудра голова в коменданта Хорста. Українська голова на такі мудрощі не здатна. А вже ж куди в українській голові супроти німецької? То признавайся, Дарко, бо вже твоєму Гирцькові одне вухо для постраху відрізано. Бритва гостра з німецької сталі. Від одного вуха не заступиться, і від другого вуха не затупиться. Чуєш, Дарко?